وكل فازلنا بعضهم الأبعاد منهم من سلم الله ورف بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وإيزنا وذروه القدس ولو شاء الله اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات ولكن يختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله اقتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سورتِ بقرآن مدنی سورت دے دو زولان ستاسی دے پس سور مطبفید نا نازل شوے دے او پترتیب دا سورتون کی دویم دے پس دو سورتِ فاتحینا مقصد دا سورتِ بقرآن سلورو مزامینو اس بات تا تو توحید اس بات تا رسالت جہاد سبیل اللہ تعالی انفاق بی سبیل اللہ تعالی با اعتبار دا مضمن سر سورت پس سلورو جتوبان تقسیم اوولې 99 پوری د دې کې بیانې ریسه په توحید دویمه 96 نایټه خپلواټر پوری د دې کې بیانې ریسه په عدالتو ګړمه 97 253 پوری د دې کې بیانې او څلورمه 97 څوونه ترخه پوری د دې کې بیانې د انفاق په سبيل الله تعالی دوی چې د صورت پرانته وي دریمه د صورت شروع وا پوری د دې کې بیانې د jihad په سبيل الله مانگویلیو دی جہاد تری منازل دی بس دائی منزل ترمیانی منزل او افری منزلو نو پڑی صورت کی دی جہاد تی بس دائی منزل بیانو او بی بی دائی منزل کے تری خبری ضرروی دا مجاہد دا نقص او کور کے اسلاح داغید اپارا قوانین او اداب و اخطام ذکر شویو صفات آیت نمبر دوسو بیالیس آیت دوسو تریالیس د هر ورکولو متقاضین چې الجهاد <سؤال> ته ترغیبی ورکولو جهاد دا بیا ای داوته تشریح ورکولا داینه باد پیموا کې تشریح ورکولا د آیت نمبر 243 کې چې کوم خلک د جهاد نه تفصیلي اساسیې وړي و نو دا غي بیان کول او د دې په مثاله نبي یو آیت نمبر 243 کې چې کوم خلک د جهاد نه تفصیلي امر وړي او د دې په واقعیت حضرت علو ته او داغه د قانون د بری ثريلو چې دای په لاره کې نمبر دیو ځامیر ته چا مقرر ځامیر دغه مو ته مقرر شو نو بیا یې د حضرت ثالث په امره سترازه نه کول نو کله وی چې د سر قانون نشته دي وی دغه نه څه ټیک نه دي پسی اثر نه پوری کسمه کې سم اعتراض نه کول به حل چار ناچار د حضرت ثالث امیر و او درتالو روان شو ته لکه ترځ د جهاد میدان ته طرف میدان جهاد په طرف او درتالو چې شاته وکړه دې یې خپل قربسی دي په سری کې تقریبا 7000 سره روان دي او د جهاد دې چې پښو وکړه چې دا دون ډېر خلک خوګه مدې امتحان نه کړ چې دا مو کوم څنګه څنګه راکړي کپټی نو دا د ډیر جدیدا کوددا په فاتشي دا کاره مزه سره کوته دا کډا کودشي دا کار نه کوي په دې چا ته ډیر دی نو دا یی باندې ډیر دی زهونه ډیر دی ته مسالې لري د پیټي او د چره ملاتنه کوي ډیر کم ته مسالې په خشوا دا موږ په خپل سره سمبالو نو زه ته دا اوس کوله نو ته به وای الږو غوړ کمره لو کوته نشته سن تلتم هناك العائن التي فيما أن أ الأمام causedها lifting. cómo نقول هكذاً والبات część يضيف السيسرية من أن أعذ واحد You Sua نكن أستطيع point you're Perfect Inokay أن أ Lean A be seguir North-Web Go either to become a Ificare or find out from Am shaping up وười أهم أنت لا أ身 edi Team dissim żeick ما ذكرت السبي Soleil Ask frequency التحدث الأمر ما خاصة هيثة جدا lasado راشه دې ځان ته ځاګه دا ایو مې څه څه دې کایل نو چې نهر نه وګوي څه څه کی یو لږه وګو ماప్తి او ګور یوي لږه په نشا سیا ته څلیدا جماعت جماعت نه نه جماعت تنظیم نه نه د جهاد کنه بوټو هغه چې څنګه دې یوي سم ور پرې وته چې ډاګی کیا لم کرے چې بل باندې بیا چې په واپس واپس ٹھیک نمبر دچا چې ګلبي ندی اوبس کلی بیا غوښته په پرتی دی غي دوي تاسو چې ګلبه بسر کې شنه بیا قوت لاړ شي 200 دیوي دچا چې لا په اوبس کلی په دې کې ستېرا وایي ځالو کاهر وړي راته او ځړې نو لشکره مونږ غواړی مقابله څنګه کوو عمل الله شکر دې ټول مرلک کسان پړير حضور ورکیږي او چې دالک کسان عقيدي او عمل سره برابر نو دا غي ما کې شروع وا آیت نمبر 250 پټه صوري دا غي بیان شویو چې کله دې چالو شو چالو تر دې اعماله کوم شروع تاسو نو دا بنی اسرائیل ته مودا چې کوم کله کسانو 313 نو دای تک ته ته دلاره وګه الله ته وسیله کړې ده او د الله نه سوال کړي چرپن افرغ علینا صبرهم وسب بتقضامنا وانصرنا علی القوم الکافرین و چې کړه دا د دعاګانی په یقین سره وکی نو اوس ورته الله ربه څنګه فرمایي د 51 کې چې کله ته و اعظم او په یقین سره دعا وکړه اول دا کیدو مې ټکو کنه نو په شکست دیوار کو دی جلو کیانو تا او دا چاپا ہو کم بی اذن اللہ صلح کم تدا دیدہ کرا نشی جو کمانڈوز او دا دیدہ تکڑا او دا دیدہ کھو گٹلا گورا کمانڈوز دا اللہ امداد کنا نجنگ نشی گٹلی دا یادو ساتھ نفہا زموہم بی اذن اللہ فہا زموہم نشکست دیوار کو دی جلو باسم الله تعالی کوم اللہ انده شروع شو نو شیکاست دیوار کو وقتل داوود او قتل کو داوود علی سلام جالوت کافر لرا قتل فين داوود فاعل او جالوت مفعول داوود علی سلام راول کیرو څوک مړ کو جالوت کافر دېږي کې وريني ما نا سم خال کوي او دې اراپ دی مقبول او چالو مقبول نه بدی باندې زبر ده مقبول او مقبول دین زبر کرا غل نو قتل داوود چالو دا. قتل کو داوود علیہ السلام چالو کا کړل نو عطا الله الملک او ور کو دي داوود علیہ السلام لر الله عطا هو په علیہ السلام ترাজি ده او کو دي داوود علیہ السلام لر الله الملک با چايده دنیا بل با چاين څه با چاين د دنیا باز شای او پهیا په دې یعنی یعنی پیغمبري ولورکا وعلم او په دنهو کده تام مما دغه نشه چې خو دلل ديږي کله الله رسول په لیدس اقبل باندې وای چې د او د سلام د سره مقابل اوکا نو الله رسول تو بیا بچیم ورکا او داول الله نبی وته مفرزيږي ورکاي چې حضرت علي jihad وکړ نو داول الله السلام وتی سم د سره حضرت علي د تینځه ورکه دی عمر ناکام وکانا لکه باه له کار دی سډيرو مرواله ني هم ده کې جو شو جنځپي ودا په پیغمبر او پیغمبر کې والله د وک مي ډير صلاحيتونه اچلي نو دې سم او ضرور ته وې چې ما بنبو زې ځان سره زړه نو دې بختل بختل مینه محبت روان شو دا نه چې اسرائیل ریوايو کې راځي وایي چې حضرت طالب تلانو کو چې د دې کافر سره واستو کومقابله وکی نو کله چې سره مقابله وکړ جالوت یې مړ کو نو دله بسنۍ مې بادشاہي خپل لور ورکړ نه داود و چې څو دکتا که داود علی سلام بہادر دے شجا دے و دی پھلا دا آغا دا پارا لالس دی مسئلہ کسابی کی گئی چیگه نیا آغا دا فکر دا باچائی پا لالس کرا ہو و دی چال اس مقابلہو کاغا امان کو ندا دا سراسر بی بینیا دا خبر دا او دا دا امیاء توحین دی او دا آغای بی حسی چکې نه ام بیا چې دې په لاليچ باندې کار کوي نه دې خو يبو نه خیال انده مامکه وي کنه چې دې حضرت علی څوم نه او ډیرو نه وتابه منته څه فیر دې دې ټکړه دې هغې آواز یې نه مرول لکولې شلې او که دا مري څنګه کار کول اثر به یو مقصو نه و مقصو نه پېژنه نه باغی که دا سی استاز محطرم فرمائی، اللا دیو مرمال اولاد خیر او برکت ما چهی، پرسی باو نمکانی پتی کی او دا سی بنده تاوائی تاوائی دیجا چه ایشه نا برابری، چه ور بری دی، کم شیط وانی چه اولی، کم شیطی دیوشتی دیوشتلوالو مغپید لگی، نو دا دیخو پا دی مخشون آده تو، اوز دا جالوس کافید جسیم دا میدان ترووه تو، نو تو از غر دا، دغه اوس باندې پټو پې کې پټکړې ده دارنګي داシナ شاساملا پ پتونان دا ټول هغه اوس باندې جامې چې کمیز غري ته په واګه باندې شروع غو مقابله وي نو دوس باندې پدې جامو باندې بچ کېدو د دې چې څنګه راو ته پلان پینټيږي هلمه مبارزه هلمه مبارزه شته چې زمو مقابله وي زه ته خپله خیال زمما غو نیباله وره تا کتر پر کینټو او د حضرت داوود تاو داوود علی السلام ولوروت و دې کمشي نه او الله د جهل او تغف او او غرور او د تکبر هغه ولما تولو به یوډ کېل نه ما کورون در کې ویو چې د ابو تکبر او غرور الله د یو ولو کې ما شې ملت په لاس باندې مات کړی وړمړ مات او مواستې زلم ادا وړه لکان او د ایم په عمل او د دې لا څه مو بحث نو دی حضر تعلوم مخشونه کی کانی چول دیو تاوی تاوی او دیو مشانه کردی او دس چیزا ترگی توی بشتا تول بدم که نور پت دیکھنا او د ترگی او کزار دا بویدہ دو د کزار دیو نو بیا پکی پاتی سو نو بیا پکی پاتی سو نو دا آغی سر دی پشاوانی پریوز او بس بیا دی مد مشت نو بیا اللہ را بولی زد یہ حضرت داؤد علیہ السلام نبوت امر کړه بادشاہیم ورکو چې حضرت صالح صلى الله عليه نور ورکو دیوه بهادر وکاو او چې بهادر انساني نو د دې چې هیڅ دوی څه به اندبادر وکول څه کوي نو عمران کال د ګورې ګلور ور کوي نو عمر بنیادم وته کوو دغه بیا خپل حضرت داؤد علیہ السلام ته ورکو او بیا ول الله بادشاہیم پاتیکا وَعَلَّهَمَهُمْ وَعَلَّهَمَهُمْ او قودنه او قدتا ممازاغي ناية شعش رضا فوقا واقع وَعَلَّهَمَهُمْ مِمَّا يَشَانَ مرَاضٍ مشهده ده ده دي مرَاض اقضى اصحبني نرمی دل ده جو حضرت السلام به اصحبنه بلاسه ده ده ده ده بنار مشوله کده موم ده ده اصحبنه به حضرت داود علیه السلام بیاقه ده جنگ آلاد نور تی کمسی زنبو آغا بیتی نجوڑو سورت امبیات ای امراضی آیت ازی کی و اللہ سمتی پارا و علمنا حسنہ تلبوت لکم لطخسنکم من باتکم او قودی امدی داود علی سلام تا جوڑا والدق ضرور ساسو دا پارا لطخسنکم من باتکم لطخسنکم من باتکم لطخسنکم من باتکم لطخسنکم من باتکم دارگی سورت سبات بیتی مزی پارا دست امراضی و آلنا نرمکنی محمودی داود علیہ السلام لعزبنا بخاری کتاب الگویوہ بابو قصد الرجل و عملی بیدی حدیث نمبر دو آزار باعت سر کے دمیقزاد رسولانون ریویت سے نبی علیہ السلام فرمائی قال نبی علیہ السلام فرمائی ما کلا حضن تو آمن قطو من ان یعبلا من عملی دی وان النبي الله داوودا وان النبي الله داوود عليه السلام ثاني ياكل من مليدي نبيي سلام فرمای کی پزاسو کې اوږز پاک خوراک کوي ما گله هڅوک تعامن قطو خيره تاخيو انسان خوراک نه چې د خپل لاس او این نبی اللہ <سؤال> داود علیہ السلام او یقیناً دا اللہ نبی داود علیہ السلام کانا یا سلمین امالی یدینی اغا با دخپ اللہ سکتا کن اغا با دخپ اللہ سکتا شروع کا دے خوبان شاو دا بادشاہ دا سینے سی دے با تیار رکوی بادشاہ دا عوام و قارون کئی شپورس دا غیب حظمت کی لگیای دا غیب مسلی اولیو و غیب لبیا اشان استخامات کئی کاغا دا حد بی کاغا وچا وسره ظلم کوي انصاف ولور کوي ندی له ما ده په ټول مال نه تنخوا ملاوي دا او دل راواوه چې کښی سنگاپور مې په نور د سانکار کوي هغه له سرکاري سازمانو ترخه ملاوي دي دا شپاشم تنخی کنا اګه دغه خبره چې جنټو من کېسته تباہ بربادی نو یو روز دې د سپیکر دی دو زديده پاره ټکه د ورته ماته تو خبره نشي کولای چې را باندې شادي یوي ګته نو څه و شپې شکل <سؤال> به بدل کو دی بغیر د روپ بدل جامو کې داخلس زديده حالات سره خبر شامل ک عمر رضي الله پر داسي ګرځي دوکان لګرن ځای چې خلک و اعلان پولیس والا یا موجه بسي نجامتي ګرځي د شپې جامې څه مطلب دي ساده لباس کې ګرځي ور دي اني چولي چې پټول یې خلک څه کوي اوس خو کم داشي وي کنه نو داود علیه سلام دا شپی کرده دو او با دی جبریل علیه سلام وده دا دیشکل جور کده دیو راغلی دی دو دیوتا وی وی داود سنگه بادشا دید دوستاش و تنوی چکنیسه بادشای ما او دتا دا بتا نیشتا چی دا جبریل دیگوره پیغمبر دیوتا پتا نیشتا چی دا مال مخل فرشتا ولادی خدای دل سبک ورکولو داگی دا پار راغلی دید نو دی داول څنګه تړې دي مطلب رايت چر سنگا بش راجي دا غيپو حقوق و مکن. دے دا دی دیر دے او کې نا غيپو کارو دیو دینو تیر څړې دي او چې لن تخفل نس کټه کولې خپل ربايه وړیو دغه بیت المال نه خلخانه غستو ډیره مخه دوله الاسلام رحم او الله ته درېدو او الله ته زاريو جوړاو که الله ما توڅه روپای ما دکسه بوپای چې زغه چې ربل الله ګټه پرم او زماره دا چې چې لري د ویترمال نظر خپله نو الله رب لی عزت د له کارو پنکار قوتلو چې د اوس کار کا او معجزای دا وا چې دا اوس پن چې خلک نرماین پهلې اورته ونی شي به په دکو نو وانیو ټک په کم شکل کې اڑو وغاړي بیا غته واړای او دل الله رب لی عزت په توری دا اوس پن نرم کړی و لکه دا موم مومبه منی زری موک بشان دی نرمان بس جسو ایسے دو جو رول آغا شان بتینا جوڑیدم دو داود علی سلام وعالل مهو مما یشا کوری بات ساہیمتا ملوشوا نبوتمتا ملوشو و دخب اللہ سکتے کھڑ دید اللہ دے مولم تا حلال و فراکی دخب اللہ سکتے راجید اللہ دے مچری دین فروشی تنہ کنیتی دین فروشیو کو او اغمون دوکرو نو عالل او کو دنے کړي وځه تام ایم ما راغې نه شاعت خو خدال الله چکو خدال الله ولولا دفضل مشروع الناس دوز الا چې ترکيت مشروعيت تقال چې دتقال ولي فرصو دچنګونه ولي فرصو آیا بغیر دچنګنا دملکه شو چلي دي نو دفضل کای الا چې ترکيت مشروعيت تقال چې تقال دته مشروعو شو که دا جیحاد نوی او پا مانکی دا بادران خلق نوی نو کافران و با در تین جڑی وختي ویستوی پا یو امت کی در حر یو بیغمبر پا امت کی کو یو سرفت کافر دی نو بل درفت اللہ موحیدینم پیدا کر کافر کا کفر ہو رائی پر موحیدین دین اسلام و قرآن و سنت او د حر یو بیغمبر چکم شریعتو نو آغا بیخورن ون زکر که جیحاد نوی لکه کافر کو به د مسلمانانو دا عبادت خاني او داهر سنړنو شو کوي لکه صورتي حج جنازه چالي کې ولولا ذه الله ان سباهم بي باج لابد مت سواميا و بيعوا سوامه و بيعوا و صلوات و مصاجد و کثرې نوې د فقوال د الله کافر لرا باج هم باج دي کافر نه بي باج په باج دي یعنی کله دې کافر الای <سؤال> الله <سؤال> باندې موحدین او نه کوله و موحدین او کیدا بدران نه وي نه لہو دې مژ سوا ميو خامخا نړل شي وې هان تاونه و ځایا او اوګلی شي دې وودو وسلاوات او عبادت خانی د سابینو و ومساجد او اوچماټو د مسلمانانو تب وخت نه نولې شي اونانو په صدا کافر دباو دي داد ایده دی مجاہدینو ندباو دیده شو مجاہدین زنی پرده یو برو سای مجاہدین دیده آغای دا قرآن او سنت دو دفاع دمارا جنگ دیده دیتا وی جیحاد ادا قرآن او سنت دو سولو مطابق دیده او یو دی جنگ دو یو دی دی شدگردی جی دا جیحاد بنو ما نی خلق ملکی با منخلاص دیده قلب نیمات کی با منخلاص دیده نوکالا پا مدرسا کی بمخلاس دیگئی نوکالا پا جلسا کی بمخلاس دیگئی او بیا بانا داو کی دا کافی رو والد امریکا واسی دا کافی رو کو دا اندوستانو او خووم نداغائی پا ملکی تا چا دائف سیاہ لیشتے و مسلمان دا چیاغا پای او دے کلاشی و جنگیشو او دے چا تا بمباری کرو دے سو مرکل سورت نسا کی برایش سور انفان کی ورید افتیلی بیان جو کافر تو پتا سی طریقہ نسی میدان دن جنگی و جا سی بی سال تکی بمبار آئی تی پک ملک اسلام کل اجازت پر کر کله قلب جماتونو بمبار کی گی قلب مدرکو بمبار آئی تی گی قلب اسپتالو نکی کی گی قلب نماشمانو بنکلو نکی نو دا خلم دی اسلام کو دی اجازت نوار گئی نو بازی خال کو ارسا گڑ ورڈ کری دی و یہ رہ دا تو وہ بې راشه موږ کې نه شر نه jihad په خپل پویاکو دا نه jihad او استلائی معنا معنی پویاکو jihad د سوق کښې څنګه بدلی کید دغه ورا ته په نتیړي دل دی باول کې په منځ کې پاخېر کې دبا جلالت بصرکښنی پری دي او ورځ وکټ واځي او سر د ورځ څخه پټي او کلاشن کوه ولیو بدا مجاهد او به خپل ملک کې نقصانو نه پل ملکی تسنگا نوکتا تا پل مل خلق دوالی وزید نو اللہ تیزر مشروعیت تا قیتال چی که قیتال نوی یعنی امراء و هکمرانان بعد لازنو پذریه دفاع کئی ده یعنی دیبا وصلہ از دیمالی که پر ملک چیم پہلیوکو بجن جواب بردن تووس مثلا بهر ملک نه یو ملک دجاس حمله وکه په میرو وصول او ځمږ حکومت په کاپې کې دې ځواب ورکړي په ځواب یې ورنکو سترګې ولاونو کولی سبب هغه بزرگو شيرتا حمله وکړي او علماو ولې دې په ذریعہ د دې مذاکرات کړي مخکې ورایشی صورتې انبیایي او اصول لوتنې کې چې شرط الیها د شرک در دې دوه کوو د بریداثه مکه څواننه و تابش دا موږ ته مونږه تاسو باندې لازم الله رب الست د توحید دا مسله وکولہ شرک شناچه را تقاربه د بنا ته شناچه را تقاربه دغلا جنا د شراب و چوارای د فسکو حضور رسول رشوت شناعت نه تقاربه نو اوس موږ د دې بیان کو چې نو خلک هم د دې خبر شي د توید او د ن د قوونه خبر علماء اولاما ب بچ به با او یادریږې به چا نه لا او ک چا د ری نه ممسله وړه کاک چې دا خلک م ش ر نو ه کې را بور د عمل <سؤال> پهله را زی بند نه ته پووش کي چې مګی نه خبر و تاولی غړ خبرونه وقصه کي دی به تو الله د خلکو نه ریله دا شریف نو نقصان را کړی نه لا بوتی په کار دا وایي چې سامان نړیږي او تا سامان د یېرنه دا خبره بیان کړی وې او تا د مخلوق د یېرنه خبره وټه مخلوق ودا لږه نقصان در کولو نن را شو غره د حق په ټولو څو نه غټه زات دا حق بیان بکی خ پنره بکی په بختاره بکی چا نه بیاريږي شرمېږي نه او کارو پنره بیان بنداله کولی چې فرق په لور وایي اصل <سؤال> هیڅ پکې دا غالي چې باندې خپل روډو کې دا به حاضر او چې دغه لاس پکې ني مولان هغه کولې شي په یانولې دا که خپل روټاین یو خبره زموږ مداخلې کوي ته خپل تفصیل ساده نو ستر حکومت که چېرته وایې چې ما تاسو مونږ له راځي او یو څاګنځل په خپل تنفاعل کوڅه د مملوکه سترګا چې تاسو په کوم کې ګور کې کوم کې په د مولا بیا دا مټالني چې دا سې یو یو وایي چې کل دګرب مجبوره تنخانه مجبوره نو آی هاو تو دی دای بدل شرک او د ګفر د ویراتو د پیت او حضور ترتیب کړي او کواله حق دا شی پری وو نو دا مل دا محلي دا ټول بدل شرک او د ګفر او دا رنګ د شیش او د حضور نه د والله <سؤال> د اللهناظ ک چری نووي د ف کوول دله خلکران بعض اون بعض کاافرانه بعضتون بعض د محهدی نو باندې په ب مجههدی نو باندېدي د ست عرضو خ مه سبا شو با م ش پخور ونن کو امن دے او دا وچ تھی نو دے کہ سنران خلک دی او دا توحید بیان کائ تھی سو پلا زمانے جنگ کائ انو سو با باندې رس کائ جدا بدی وجا کنی کدا شیخ شو مگر سو انو بت باشی ولکن اللہ لیکن اللہ زوف ازل قوند بدل دے ملال عالمین پکلو مخلوقاتو باندے یو شاعر وئی من الدینی کشف العیبی من كل کازیبی وان کلی بیدین اصاب المسائیبی فلولا رجال مؤمنون لغز من سوام او دین من کلی جانیبی وی من الدینی دا دین ندا کشف العیبی لرکول دا ایبنو ان کلی کازیبی دا حریو در اکتنا یعنی جات دین یا ویسا دا چی دا حریو پردل رکے وان کلی بدین او د هریو بدتا تا اداریو بدتینا تا په مسایبي شغرات لکای پنه ویلم چې بتونو د بداتو به لا ته به چکو یو نه به په چورای ګره ځا او په دا ملاته دا شوایا دا مخام دي دا سل ګلتی دا دا مې بکوک خراب دي دانګنو دي به نو ته خورونه یو نه وینوي مڅله دو کچری آلِ حب دو دی رسولی کی رجال و مؤمنون بس کچری نویزا چڑی مومنان نران مومنان نو لغد دی مطام خان انو لشوی باوی سوامی او سوامی او اگر جی دی سیان او سوامی او دین اللہ اگر جی دی سند اللہ من کل جانبی دہار طرف نا دہار طرف نا تابا کچری دی جا علی سلام پا وقتی وځاهي دین نوې <jedi> <دو آغا> نو هغه وخت چې د ایانک بماده قانوني ګرځا کله موږ یې څومره څوماتی کړو نو کله خبره کوي ته ګرچو کې شکایت کوي پکې نو کې شکایت کوي او په خپل وخت د عبادت مرکزونو د دې لپاره چې موږ څوماتی کړو وزا وطور باندې نو دا وخت په الله نارم خلقې دا گئی دا دا دا دا خلق دا او دای بددي شرف بدنت ترګیت کوي دلګه آیات الله دا لو استاذ دا صداکت د نبی علی السلام چې نبی علی السلام د حضرت صالح ته واقعیا وې الله وې د وتمو تل ک آیات الله جاءت نزل الله دي نذلو والو من ده پتا باندې بالحقی دبار د سر غندولو ده او انک یقینا انت له من المرسلين قام خادلی بل شونې ته پیغمبري کلا خلک پیغمبر مني وکنه مني والله یې پیغمبري مار علی غلی دې رسولو دا غل <سؤال> دا د انبيو دا مکه ستیره سو بیان شوه وز ول ناغه لريږم دا بازم با شنو دینان الا بازم په بازم قرباني په درجه کې د دې آیتو طالب هم جهاد سره ده چې باخي پیغمبرانو په شریعت کې جهاد وو او د بازو پیغمبرانو په شریعت کې جهاد وو چې دا و به غبران او په شريعت کې جهاد وو نه غير ځل دی دا غو نا چې دا کوم په شريعت کې جهاد دی دا یات ډېر بیا تکلیفونه مشکلات راځي مالی بدنه قرباني په تي ورکول نوسل الله باغا ملابز ورګړ جنب با زم بیا په باج باندي الله سلام الله ورګړ دې چې هغه سره الله په خبر باندې دی نبی علیه السلام <سؤال> په دې مرکې ته صلی الله علیه وسلم باندې خبرې کړې نه پدې ځای یو پیغمبر د یو دې فضیلت حاصل ده بل پیغمبر د بل خو پدې دولبانی نبی علیه السلام دا درجه حاصله مین هم باندې د ام بیاونا من حا دی کلم الله او خبرې ورکوړي دی الله موسی علیه السلام سره بمکا او نبی علیه السلام سره آسمان ورپا پورد کلی دیپا ج دین حضرت عمر دبوگی لقد نبی علیہ السلام درته به دل و انبیاء من چتنا وا تینا این سب نو مریم البینات او نصارا وبان اول روز کئ پہ یہود باندې سیدی بیٹھے سلام وی. او ویدے مور سنا کڑی دنشاء علیہ پیدا شوی او وايي جنابرو کتاب تر رات کي پيژا يا نو با دي اي سيا نو بوي اچا ابن الله دي امنه مريم نا اوي وديف الله وي او يهودانو بتا ولدي سيناوي جدي بلار نشته دي مطلب دا جنا نه پیدالي نو الله بتر طلباني رات کي يو وګو کی ايساله سلام هغه حرام تو رسولو بلار معلوم نه دي کي نجا حرام دي او سيا نو بدي محبت کولو هي ثو رسولونو دوانو رسولونو مو دیو جن حدیث کی رضی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا الا سترونی کما ته ترن نزارا اسمن مریم وای ما ده نمو چت وای لک سین سی شایانو عیسی علیہ السلام دهت منچت کو دووییت در چیت وای بلک چ اللہ بند او د اللہ رسول نوآ تینارث یهودو اللہ وای ور ګرم مئی سایت مریم تا عیسی ابن مریم دی ابن الله نه ده مو رشتہ او چکلا ری لشتا بدا بطوری موجزن اللہ پیدا دا داداو علیہ السلام امور کلا رتوان دو و اللہ او دخلو نو آتا اینا ایسا مریم اللہ او ایمر کردیم ایسا ابن مریم طالب اینا دیکھ سارا موجزی و ایدناو دویم رد پای او مذبوت کردی امدی باغبا کی پرشتری باندی دا رد پای سیانو کئیسی تا سوائی سیانی سلامی یله نه دا یو پرې دفاع نشي کولې الله او دته حفاظت پر ما بجبریل امین کو د روح القدس نمبر جبریل امین و ایزال السلام ضرب جبریل امین هر وخت درو یعنی دا فرشته دا حفاظت او دا عمل د ټولو دا خوځه اثر وکرا او ایزال السلام ضرب جبریل با फायदा کوي د دې فاطمه تر باندې نو الله ويا الله اللهم بچاری خواه دل ل جبرئیل جو جن پور بنو کړی او کسانه چې پست دینو بم باندې استمداد غینچا لیکن دې استلاب حقوق عادتو هی تو وجهه دلایل کې د اختلاف حقوق بچاوی چې وحید رحمن الله نے بچاوی عیسی رحمن الله چاوې زارې سه صلاح ترې او توحید کې اختلافات وشو وسلیل زوات مونې ولې د پامين هم با دينا مناوا دي ا مانا چې ما نیرو به دی د جهاد یعنی جهاد یو منلو جهاد وکرو وامنهم او با دينا مناغو کفر جنکار یو کول جهاد نا يرهم جهاد نکو اخلاق په مسلمانانو کولا ګرځي ير و اخلاق ضروري دي بته نو ولي اخلاق د نبی له سلام سره سره کرا بنن سفيف نبي عليه السلام او وجه هذونه کې شرکات کړل او باقلا کو نه سمېدل کیو بند باقلا کو نه سمېږي دا څه چې حاږي ولو شاء الله مترق او قوي دلا جبري مان نو مختدلون څنګه ورونه وشوي ایستوب کاثير نو ټول مسلمانانه چا په خپل کو خیمان را وړي او چا بلې یې نه ایمان را وړي مثلا سهار سهار خلق الله رب العزت اخر د زلزله په یو چړق تکړه پهصولي توله منډي والی کرام د توله خپل کو چوک شوب او ګله आवाज دا کیدو شي چې شېکو په کې دنه به نه ته کو بچا به نه ته کو بچا بلې غنو په دمسدد کې دنه کو بیا بیا کړو شی بیا بیا کلاس نه والله <سؤال> وی جی جبر ایمان من نه وکهره د زور ایمان من نه وکهره والله ري مي تقولي وهديناه النجبين يې چې نست دلې جهنم ته ويشته خو خدای تاسو په کومه بار کې چې برده باندې نشته چې خام مقبره جنت بلار ته وي الله اختيار وکړي او چې الله چا له اختيار ورکی او بنده جنت لا په حقیقت د هدايت لا په حقیقت او بیا الله نو توفيق خواري چې الله د هدايت پر کارونو مې کلک کړي الله بي أخل كل توفيق ورقى سورة مريم كبرا ويزيد الله الذين اختدوا خدا الله زيادة توفيق أغسان تسانو لجسو طلب ده هداية كي الله ما نتوفيق راك الله ما نصبر راك الله ما نتخامت راك الله ما نفهم راك نوشي قال ابن دو تات زندة الله نغوار يلاي ورقى دايا دو ساتي و تات الله نغوص تالي درقى نوشي نت لا ردت الله سانا كريدا او با دی بانی روان شاید. الله شای اللہ شرک و خویدن اللہ جبری ایمان مقتد تلونو دی خلکو بچنگونا نوے کنے زیاد تواڑو موکن وراغلو تول خلک با پفل مسلمانانوے دیارینا. ولکن اللہ علیکن اللہ یفعلو گئی ما غیوریتی را دولی با دی شیمان اگدرے میسر سرات ختمشوا او بدی کې بیان ولږ jihad bi sabilillah د jihad د ابتدایي منزل د پاره د ری خبري تلويي د مجاهد د نفس اصلاح د لپاره الله څخه غواړم د ملک اصلاح د لپاره د نور قوانين د گردشو کې تاسو منځالیم د ظلم د تقسیم اموال وې قانوني شریعو او ټول لړیدار بنس او نه یې ان الارتشاء د قرانې د ابتدایي فارع اي 215 نه د 242 پورې اته سما ذکر شو آی تاسو لري کې او دو سوشیالیست کیسواکیات سکش کما خلقو چې بجاهد دي د دې کړی او درګي به ورکو پیژاندہ او 2 253 باندې هغه درې مېشا الجہاد بسم الله الرحمن الرحیم فہنمو بہن اللہ یہ شیکاست نیور کو دی ہا کالی